Він не тільки знав, на кого вигідніше нападати, а й завжди міг втрутитися у хід розслідування, спрямувати його на неправильний шлях. Коноваленка засудили до смертної кари. Засуджені його спільники. Та оскільки це не єдиний випадок зрощення міліції із злочинним світом, у Харкові на лаву підсудних потрапили вісім служителів правопорядку, був випадок і у Львові то виникає запитання, як відбувається профвідбір у міліцейські офіцери. Трагедія на воді. Єгер об'їжджає ставок. Уже зовсім розвиднілось, коли Єгер Коваленко почав об'їжджати ставок, за яким наглядав. Човен ішов повільно, і він оббігав поглядом поверхню води радше для порядку, оскільки тут ніколи нічого не траплялося. Згодом, Даючи показання слідчому, Коваленко згадав, тільки но від'їхав від берега, як впала в око якась пляма на воді. Придивився, і мимоволі перехопило подих. Те, що здалеку видавалося плямою, виявилося напівзатонулим людським тілом. Вода добре наносить звук, і рибалки почули «Людина потонула!» На березі розсміялися. Може, вода і справді добре доносить звук, але приплумлює інтонації. Неудаваний переляк в голосі Коваленка берега не досягнув. Рибалки були певні, що він жартує. Та коли єгер, рвучко розвернувши човна, під'їхав на таку відстань, що стало видно його обличчя, сміятися перестали. Найближчий телефон у відділенні товариства мисливців та рибалок поруч, на березі. Викликали міліцію та швидку. Поки очікували слідчого, порядкував лікар. Він наказав витягти невідомого з води. Поклали на дамбу. Ніхто з жителів Калинівки, де все це відбувалося, не впізнав його. Отже, під літнім палаючим сонцем, сталося це 3 липня, на дамбі кілька годин пролежав утопленик. Та хто він і чому опинився в Калинівці? Ще довго було загадкою. До того ж, на ньому не було ніякого одягу. Понад те, одягу не знайшли ніде на березі, що не могло не насторожити. Можливо, загинув від чиєїсь руки? Власне, слідчий Калинівської районної прокуратури Косенко, який прибув на місце пригоди, не лише мав право, він зобов'язаний був порушити кримінальну справу, оскільки зібралося достатньо даних, що свідчили про наявність ознак злочину. А при наявності таких ознак, коли не можна заперечити факт насильницької смерті, проведення попереднього слідства обов'язкове, так вимагає закон. Справді, як могла опинитися у тутешній водоймі людина, якої в Калинівці ніхто не знає? Якщо вона не місцева, то де її одяг і чому врешті коли, припустити, що почав тонути внаслідок власної необачності, ніхто не чув його крику про допомогу. Весь берег тут забудований. Покликав би на допомогу і почули б, таж не покликав. З вигляду він не мав і двадцяти років, незважаючи на сліди смерті, приємне відкрите обличчя. Судово-медичний експерт, що приїхав з Вінниці, не виявив на тілі потерпілого жодних тілесних ушкоджень які могли б свідчити про те, що він став жертвою насильства. А втім, заподіяти кому-небудь смерть на воді можна і без тілесних ушкоджень, досить занурити на хвилину-дві голову у воду. Однак слідчий спочатку дійшов висновку, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Тим більше той самий експерт виявив у крові загиблого високий процент алкоголю. Значить, був п'яний. Тіло поховали, так і не встановивши, хто ж ця людина, життя якої так трагічно обірвалося. Зник безслідно. Лише через десять днів у районі міліції було запротоколовано усну заяву Вальчуків, чоловіка та дружини, що проживають у сусідньому селі Іванові. Слухаючи їхню схвильовану і плотану розповідь, капітан ледве второпив, що у Вальчуків. Безслідно зник син. Час був пізній, і Вальчукам запропонували почекати до ранку, поки не з'явиться слідчий Косенко. Лише у нього, мовляв, зберігаються дані про втопленика, витягнутого 3 липня зі ставка. Вельчуки зосталися на ніч у Калиївці. Про те, що передумали за ніч, неважко уявити. Задовго до початку робочого дня вони вже були біля прокуратури. Нарешті прийшов Косенко. Він підтвердив так. 3 липня втопився молодий хлопець, похований невпізнаним. Покажіть фотокартку, благають увіччі Вальчуки. Ще не готова, відповідає Косенко. Вальчуки у місто, де їхній син, який щойно закінчив третій курс залізничного технікуму, мав проходити практику у доплогозному депо. Тут повідомили, був 30 червня, оформив документи, Найняв квартиру. Після того його ніхто більше не бачив. На календарі вже 13 липня, майже два тижні, нічого не відомо про людину, яка за всіма даними меж області не полишала.